Na jó, kétszer nem, mert hogy hozzáértem, elnézést kérek, majd akkor a 8 órás hírek azt a lesz. Száklól és a világból... Na, itt aztán minden van egyszer. Miért meg az Megoldottam. Nem, sajnos van nem. Visszaszámolok. 199 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi... Civil Rádió a 9800 n és interneten. Elnézést kérek a 7 órás hírektől. Ma 2019. január 15-e van és 3 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejancsi minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes. Rövidesen folytatódik ez a Frank Sinatra dal. It was a very good year. Előtt azonban hadd mondjam el a kezdőszövegemet, aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Ma tehát 2019. január 15-e, kedvem és 4 perc múlott 7 óra. Szerintem derült lesz majd az ég, csúsznak még az utak, mert mínusz van, napközben gondolom plusz lesz és világos. Most még olyan félsötét van, rövidesen megszűnik. Más gondokkal küzdök fönt az árbóckosárban, mint korábban, hogy ez mennyiségileg vagy minőségileg más, ezzel ma reggel önöket nem fogom traktálni, de ebben a kísérleti műsorban, amely egyben utolsó adás és minden alkalommal szeretném megosztani önökkel egy filmélményemet. Megnéztem Clint Eastwood főszereplésével és rendezésében, a jól Magyarul a Csempész című filmet. Nem csak azért, mert a barátnőm noszogatott, hanem azért is, mert. Habár mindegyik kritikában volt de, de egyöntetően arról szóltak, hogy hát ezt a filmet nem lehet kihagyni. Alapvetően azért nem hagytam el a mozit, mert a fal mellett ültünk és egy egész sort kellett volna felállítani. Ez a közel két órás film. Engem egy tízes skálán, ha kettesre megszúrított, és ha bár ott van bennem a kamaszos dac, amely ott van bennem régebb óta, mint Orbán Viktorban, elsősorban azért, mert öregebb vagyok nála, és hát ott van bennem az a dac is, amely természetesen ez a mostani korszak kivált belőlem, ezek így egymás mellett vannak, de nem ez a dac akart volna felállítani, hanem az, hogy ennek a filmnek az az üzenete, hogy egy közel 90 éves férfi élete alkonyán, ha valaki 90 éves a magyar átlag életkor tekintve, akkor már a magyar átlag férfi a hamut is mamunak mondja, vagy fordítva, vagy nem tudom, mit szoktak mondani. Szóval, hogy ez a 90 éves férfi Rájön arra, és nem szeretnék topzódni, és magyar vonatkozásokat beépíteni a történetben, nem hiszem, hogy Clint Eastwood a film elkészítésekor erre tekintettel lett volna. Ezt egyébként nyilvánvalóan tavaly kellett volna bemutatni a család évében, de a forgalmazók erre nem voltak tekintettel, valószínűleg objektív okokból, szóval ez a férfi rájön arra, hogy a család a legfontosabb. És 90 éves korában egyszerűen csak elkezd gondoskodni a családjáról, jelen van ott, ahol korábban nem volt jelen például a felesége életében, akit elhanyagolt, de amikor meghal, bármint a felesége, akkor ott van mellette és gondoskodik róla, mára mennyire a feleségéről abban az állapotban gondoskodni lehet, az unokájáról, a lányáról, akinek sohasem voltak ott, volt ott azokon az eseményein, amelyeket az amerikai filmekben egymás mellett szoktak szerepeltetni, hirtelen megjelenik, cserében meghívják őt háladásra és mindenféle egyéb ünnepekre, amelyek Amerikában léteznek, miközben jelentős mennyiségben Mexikóból drogot csempész, előbb egy régi, majd egy vadonatúj autóban. Egy film sohasem arról szól, ami a tartalma. Egy film arról szól, amit a képek, a szöveg és a zene által atmoszférikusan átad önöknek. Nos, ez a film semmit nem ad át az embernek. Az így egy a világán. Arról szól, hogy egy 90 éves ember rájön arra, hogy a családja fontos, de ez teljesen hiteltelenül, motiválatlanul, tesz -e módon, Gyut eszembe a műsor 14 éven oldjaknak nem való, úgy tárja elénk, de a szájunkba rágja, hogy lett bárhány éves te tisztelt néző, vet tudomásul, hogy sok minden fontos, de a családnál nincsen fontosabb. Hát ez nekem jó, mondja, ugye nekem a szó tartalmi értelmében tagukat számlálva, hát ki a családom vérszerinti rokonom, akikkel találkozhatnék talán, ha kettő van, a nagynéném, akit egy évben talán kétszer vagy háromszor látok, valamint a lányom. Az összes többi ember a szó klasszikus értelmében a családhoz nem tartozik, és amikor a kejfejáncsi közösségéről van szó, Legyek bármilyen e, ellágyult, az családnak sohasem feltételeztem, vagy ha igen, akkor valószínűleg valami megütötte a fejemet, és valami olyan dolog hatás alá kerültem, amiből aztán ki kellett jönni. Nem úgy, mint az a férfi, aki szeretett a jég alatt úsni, szegény nem tudott kijönni. Nem mindig jó, hogy az ember az egyik szavát a másikba ölti, bár a szabad beszédnek, és mindazt, amit az ember vele foglalva jelentősége, ha az ember ezt írásban látná, könnyen lehetséges, hogy a felét, a harmadát, vagy a teljes egészét kihúzná. Mostanában sokat gondolkodom az élet értelmén, ami nem újdonság, mert ezt egyébként korábban is megtettem, csak nem feltétlenül arra az eredményre jutottam, mint amire most. Az, hogy a család a legfontosabb, azt elmondhatja nekem Clint Eastwood, azt nem tudom mire vonatkoztatni, legfeljebb eszembe jut, hogy halál akkor apámnak, vagy anyámnak nagyobb mértékben is a segítségre lehettem volna, de akkor már eszembe jut az, hogy valószínűleg a haláluk előtt még fontosabb lett volna, hogy jelen legyek, de én, aki több mint fél éves kihagyással ma megyek ismét a pszicháteremhez, hát azért el tudom önöknek mondani, hogy ez miért nem alakult úgy, ahogy kellett volna, és akkor most felhívhatnám Clint és mondhatnám neki, hogy te Clint, én értem a szándékodat, de azért ez olyan hamiskás. És amikor azt mondom, hogy hamiskás, akkor nem biztos, hogy a legjobb kifejezés használom. Egyszerűen száz nem tudok Önöknek tanácsot adni, én csak azt tudom, hogy mostanság egyfolytában forog bennem, hogy a hátra életemben, amitől fogalmam sincs, hogy mennyi ideig tart, mit is tekintsek fontosnak, és mit kövessek. Nem gondolnám, hogy önöknek reggel ilyen a jellegű gondolatokkal kellene foglalkoznia, de azt mindenféleképpen szíves figyelmükbe ajánlom, hogy, hogy azért az nem baj, hogyha az emberben van valami, ami a, dolog, a dolgok sorrendiségét megállapítja. Tehát van egy rendszer, amely az aznapot, a holnapot, aztán a következő napokat rendszerbe állítja, miközben azok nem húztak sorszámot, és ha húztak is volna sorszámot, akkor sem feltétlenül kell annak fixnek lennie. Nos, ennyi életbölcsesség után következzék Frank Sinatra, utána következzék egy közlemény és egy levél, amelyet ki kell silabizálnom, mert tegnap éjszaka írtam, és egy terapi felolvasás következménye, egy levél, amely sohasem született meg. Amikor beszélek, akkor lehet telefonálni, de nem hogy reagálok. Amikor zene szól, akkor 061-489 0999 valamint 0630 A mai műsor valószínűleg 9 óra 12-ig szól, 9 óra 21-ig nem, mert 10 óráig valahova a Horváth utca környékéig el kell jutnom, és fogalmam sincs, hogy ma reggel hogy alakul majd Budapesten a közlekedés. 0614890999 hat és 03677 When I was 17 It was a very good year It was a very good year Small town girls and soft summer nights We'd hide from the lights On the village green When I was seventeen Nos, ha megérintettem önöket, de nem akarnak telefonálni, akkor hamarabb kezdek mondandómba, mert fél nyolc körül fel kell hívnom Első Mó Lászlót, fél kilenc után majd Nemes Gáborral beszélgetek. És ha bár most még csak 7 óra 13 perc van, higgyék el, másodpercek alatt lesz 9 óra 12 perc. It was a very good year it was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair and it came You're good. You're good. Uh, én tegnap megnéztem az 1915 filmet, mert kicsit lebepegettem, és itt voltam. Hallom a hangodon szerintem, ez... <coughs> szerintem ez egy nagyon jó film. Szerint... Sok gondolatot vett fel, ami, ami, amire nem ad választ, de szerintem fontos film, hogy elkészült ilyen. Igen, ezt az utóbbit ezt, azt aláérem, egy fontos film, maga az alapötlet az egészen kiváló. Arra emlékszem, hogy amikor láttam, akkor nagyon fel voltam háborodva, mert olyan dramaturgiai és megvalósítási hibákat véltem felfedezni. Vannak értele, benne hibák, igen. Amelyekre ma már Aztok nem emlékszem. De maga az ötlet az, hát az egészen elképesztő. És az, hogy nem, az, hogy, hogy valahogy olyan, úgy értem, hogy hülyen hangzik, hogy ez egy sorozat, nem sorozat, hogy, hogy ennek a filmnek valahogy Kell lenni valami hozományának, valami folytatásának, mert ez így, ez így nem nagy a a levegőbe. Hát igen, ez inkább a hangulatoddal van összefüggésben. Na jó, visszaállok erre, mert ez az itt az emberi godír, ez egy számra nagyon kedves szám. És akkor olvasok. A MediaWorks Hungary ZRT közleménye 2019. január 14-én 17 óra 19 perckor. Az elmúlt napokban több sajtóorgánium is idézte Sinkovics Gábornak a Nemzeti Sport volt újságírójának a MediaWorks Hungary ZRT-től történt távozásával kapcsolatban írt levelét. Korábbi munkavállalunk írása meg nem történt eseményeket, valótlanságokat és rágalmazásokat tartalmaz, és ezzel negatív színben tünteti fel a MediaWorks hangeri ZRT-t és annak alkalmazottait. A tisztállátás érdekében ezúton szeretnénk a Sinkovics Gábor távozásával kapcsolatos tényeket rögzíteni. Sinkovics Gábor és a MediaWorks 2018. október 10-én állapodtak meg Sinkovics munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Sinkovics Gábor munkaviszonya 2018. október 31-én szünt meg, a munkáltató a megállapodásban szereplő időpontig Sinkovics Gábor minden járandóságát kifizette. A megállapodásban Sinkovics aláírásával megerősítette, hogy valamennyi magántulajdonát képező ingóságát hiánytal átvette, továbbá a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a nyilvánosság előtt nem tesznek egymásra jó hírneves sértő tartalmú jelentéseket. A felek aláírásukkal rögzítették, hogy egymással szemben semmiféle követelésük nincs. Sinkovics Gábor megsértette a megállapodásban rögzítetteket, így szerződésszegést követett el. A Mediavölk Zrt. Sinkovics Gáborral és a levelét közlő médiumokkal szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket. Emlékeztethetném Önöket szükszai Péter, és Tibor, és a hírtévé hármasára, de én ettől most eltekintek. Aki tegnap nem hallotta az adást, az ma nem biztos, hogy minden vonatkozásban érteni fogja azt a levelet, amelyet Sinkovics Gábor soha se írt meg, de amelyet tegnap éjszaka megírtam Sinkovics Gábor leveléből, most pedig megpróbálom kisillamizálni. Az esetleges olvasási hibákért, amelyekből valószínűleg több lesz, mint egy, előre is elnézést kérek. Az eredeti cím az volt Hazudtam neked, apu. Az új cím Hazudtam neked, apu. Kanalasztad a halászlét, és közben azt mondogattad újra, meg újra, milyen büszke vagy rám, amiért így megbecsülnek engem a munkahelyem. A háttérben vivaldi muzsikája szólt, ám a melankolikus hegedű helyett inkább a kalt dübörgő muzsikáját kellett volna hallgatnom, ugrálva, táncolva és ordítva. Azt ordítva, tévedsz, apám, nagyon is tévedsz. A fiadat ugyanis nem rúgták ki és nem tüttették el, ahogy azt ahogy mi van ide írva? csak. Ez egyébként az lebír része. Igen. A háttérben Vivaldi muzsikája szóltam, a melankolikus hegedű futamok helyett inkább a kált dübörgő muzsikáját kellett volna hallgatnom, ugrálva, táncolva és asztordítva. Tévedsz, apám, nagyon is tévedsz. A fiadat ugyanis nem rúgták ki és nem tüntették el, ahogy azt egyesek megtették és a szemedbe hazották. Mindezt folyamatosan. Beszélnem kellett volna, kibeszélni magamból mindazt, amit átéltem az elmúlt egy évben. Sajnálom, apu, hogy nem beszéltem. Nem beszéltem például a szülősiről, akiben volt gerinc, férfiasság, amikor a szememben nézett, amikor a mellette ülő felolvasta, hogyan is alankul ezentúl a jövőm. Felelősséggel gondoltak rám, ha ezt én nem tettem meg, cselekedtek helyettem. Mert lehet az ember kiszolgáltatott, de ebben a rendszerben gondoskodnak rólad, és rólam is apám, akkor is, hogyha közben tudod, a futballhozzalázva leginkább a népet, köztük engem. Tudod, Délutánonként szívesen pogácsáztam a közeli pékségben szőlősivel, és olykor szívesen vettem, amikor a, cik a cikkeimbe becsempészett egy-egy olyan szót, amit az olvasók nagyobb örömmel nyugtáztak, mint amit én írtam abba bele. Mert igen, milyen kalabda labda, és milyen a játék, de ha felelősen gondolkodunk, ez a labda mindig is közös lesz. Nem vagyok én már már apu, lehet, hogy sose voltam. Hogyan is akartam volna öreg fejjel? Úgy voltam vele, Irogatok majd a szögletarányról, a nyugdíjig, a felcsút kisvárdamecsről, ahol legutóbb a hivatalos nézőszám 825 volt. Nem olyan kevés az édesabám egy ilyen kis faluban. Sok mindent mondhat az ellenzék, sok mindenről beszélhetnek a népek, de nálunk nem vágták kettét dakota a al az országot. Nem. Nálunk az ország ott az újságban egy darabban maradt. Apu, tudom, hogy mennyire rajongsz Orbán Viktorért és rendszeréért. Még karácsony este is felmondtad a köztévé műsorát, mert örültél, hogy a te szereted rendszered, igen, igen sokáig kért a te fiatból, akkor is, ha most öreg fejjel 30 év után mások biztosították számomra azt, hogy legyen egy alkalom, hogy új életet kezdjek. Hidd el, apám, rámfért már ez. Rámfért már ez, és örülök, hogy ez bekövetkezett. Hát, akarj tudni erről, apám, ezt az írást elolvashatod, megmaradhat benned a lelkedben az a tudat, hogy Magyarország a létező világok legjobbika, és hogy Orbán Viktor, a te rajongot vezetőd, mindent érted, és értünk tesz. És eközben a fiad megbecsült munkaerő lehetett 30 éven át, s lehet majd ki tudja meddig az élete, ki tudja, mikor ér véget. Ezentúl is mert mások felelősen gondolkodtak róla. Hidd el, apám! Önök a MediaWorks Hungary Zrt. közleményét és egy soha meg nem született levelet hallottak, így egymás után. Köszönöm Sinkovics Gábornak és a MediaWorks Hungary Zrt-nek valamint Szili Lászlónak a lehetőséget. It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the lights On the village green Ma 2019. január 15-e ked van, és 6 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Elérhetőségem 061 48 99 99, valamit 06 A MediaWorks levelét Honpola Kristina juttatta el hozzám, az a Honpola Kristina, aki... Sokat köszönhet a Media Worksnek. A sors egészen furcsa, fintora, hogy ma tíz órakor a MediaWorks egy hajdani dolgozójával találkozom, és beszélgetésünkben nem fogjuk érinteni azt, amit eddig említettem, de megnyugtatásul szeretném önöknek elmondani, hogy a múltban, amikor megismerkedtünk, ennek eleget tettünk, ha még nem is tettük ennek a történetnek pontot a végére. Nem tudom mennyire vagyok érthető, a legutóbbi civil a pályán után semmilyen reflexió nem érkezett, és olyan érzésem volt, mint egy olyan rádió műsor után, ahová nem telefonáltak be, hogy azt nem hallották senkit, a senkit. Aztán kiderült, hogy közel 200 ezeren látták a műsort, és ismét bekerült az 50 legnézettebb műsor közé. Kívánom ugyanezt a mai, a tegnapi és a holnapi kejfejjáncsinak. Jó reggelt. 06148 és egy, figyelek, ha van mire. We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was 35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 From the, brim to the It sweet and clear. It Senki, akkor ezt a lehetőséget is felhasználom, hogy elmondjam, hogy január 28-án hétfőn este fél 8-tól nagyon jött ember lesz. Az Akvárium Klub volt lokájában. Bakácsal Filipovval önökkel és velem. A belépés változatlanul dítalan, 2018. január 28-a hétfő este, Bakács Filippov, Önök meg én, nagyon messziről jött ember. Like the beat, beat, beat of the tum -tum, when the jungle Like the tick, tick, tock of the state. Az elkövetkezendő 200 másod percben nem ajánlom többet magamat és telefonszámaimat, de most még egyszer elmondom, 0614890999 0999 és 0636771161. Beszélgetünk a felhívnő. Within me keeps repeating You, you, you Night and day You are the one Only Whether near to me or far No matter darling where you are I think of you Night and day Day This longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you and day Under the hide of me There's an oh such a hungry yearning burning inside of me And its torment won't be through Till you let me spend My life Making love To You Day Jó lett Igyekszem nem nagyon filozofikusra vennem a mai beszélgetést, mert a hajlamon meg van rá. Nagyon sok minden van a fejemben. Hihetetlen mennyiségű dolog. De amikor reggel felé vesz, reggelt, Akkor mennyi minden? Tehát ma reggel például mi minden jár a fejedben? Nem kell, hogy konkrétan megmondjad, de hogy sok dolog, egy dolog, semmi se a túlfélen elsivó lászlóban. Már ma reggel hatkor azzal kezdtem a napot, hogy elolvastam, vagy nem olvastam, nem tudtam a végére. Apáti Bence táncosnak az írását, amiben a rotkó körüli problémára, meg a CIA viszonyáról ír. Nem jutottam a végére, kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ki belőle. Miről szól? Valaki miért? Viszont elnézést, műsort vezetek, nem fog tudni önnel beszélgetni. Akkor én most nem, beszéljek. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Igen. Tehát, hogy mi a helyzet a CIA és az Apáti Bence viszonylatának? Nem, a az Apáti Bence, nem a Rothko, tudod, van az a festő. A Igen. Híres orosz, származású festő, aki Amerikában él és lesz vidághírű. És mi történt vele? A... Hát nem csak ezt kezdtem el olvasni, mert a kultúrharchoz valamiféle lábézetet írt az apádé, de nem a végére, úgyhogy nem akarom elmondani a cikket, mert hogy azt kérdezte, hogy mi foglalkoztatott a reggel, amikor fölkeltem, és kelltem, itt egy pohár vizet, visszafeküdtem még negyven órára az ágyba, és ezt kezdtem el olvasni, és nem jutottam a végére. Majd, majd, ha veled befejeztem a rádióbeszédet, na majd akkor elolvasom. Mi van még így reggel? befejezze ezen... vagy befejezetlenül ma reggel ezen kívül semmi az én fizikai állapotom hagy némi kívánnivalót maga után, erről amikor személyesen beszélgettünk, akkor meséltem neked a nagy közönséget ezzel nem... Magas szőkeztési felemázt cipőben, csak nem vagy e, Igen és meg annyi más dolog de maradjunk abban, hogy amit te tudsz, azt nem biztos, hogy másnak most az orrára akarnám kötni igen. Milyen szép kifejezés egyébként ez, de, de meg hát nagyon keveset alszom, és ennek is ugye te tudod okát másról, meg ugye erre szoktam néha hivatkozni, mert a műsoron azért meglátszik, hogy a készítője mennyit alszik, de mint valamilyen gondos háziasszony az öngyilkosság előtt, becsomagoltam mindenféle holmit, mert úgy gondoltam, hogy ha bár te azt mondtad, hogy a ma esti eseménynek, amit te tartasz, nincsen treskudja, de én úgy gondoltam, hogy arra mégis az ember valamennyire felöltözik, bár a barátnyúvet megpróbáltam leveszélni arról, hogy magas sarkú cipőt vegyen, és ez egy közt azért is foglalkoztatott, vagy foglalkoztat, mert ha bár hanyagöltözködésemmel én is időnként formát bontok, ahányszor a kormány infón ott voltam egészen addig, amíg Csepp Nándor rá nem vett, hogy öltözsek föl rendesen, és néztem most, amikor a kormány infón Orbán Viktor De beszökt, most komoly szólt? Nem rám szólt, hanem, hanem voltam nála, és akkor azt kérdezte, hogy az az egy ruhámban, van -e? Eh, amiben ott akkor nálam megjelentem, ami szintén nem volt öltöny, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem a Csepregi volt az egyedüli, aki, hát ugye alapvetően anyukám volt az, aki mindig rám szólt. Igen, de azt képzeled, az de volt. van. Tehát az egyetlen egy ember, aki rátszolhat 50 év is az az anyád. De elmesélem tenni. neked, csepregi hogy... Csepregi nem ebbe a kategóriába. <laughs> de van mégis, ez egy hármas egység, mert képzeld el, hogy amikor én az első riportomat készítettem a Magyar Rádiónak, vagy legalábbis az első között az egyiket, talán a Magyar Nemzeti Galériában volt, ahol volt egy sajtóesemény, én láttuk, halottuk hogy műsornak dolgoztam, Rózsa Endrének, és képzőművészeti témában jártam el, talán azért, mert ahhoz értettem a legkevésbé, de ott úgy volt a Magyar Rádióban, hogy egy szerkesztőnek volt egy normája, azt kellett teljesítenie, és ahhoz a normához, hogy végül is ő járult hozzá, vagy valakivel megcsináltatta a műsor egy részét, azt a Magyar Rádió ugyanúgy számolt el, és a végül is én csináltam három riport, és ő elmondta a felkonferáló szöveget közben, akkor azzal teljesítve volt a munka része, én pedig a legkülönböző festőkkel ismerkedtem meg, akik közül valaki még él, valaki nem, most nem kezdek felsorolásba, de hát több éven átkészítettem a láttuk-hallottukot, amiben én a képzőművészetet kaptam, miután alapvetően Rózsati Endre foglalkoztatott engem, és ezen az eseményen, ahova elmentem egy óriási uher magnóval az oldalamon, ami biztosította, hogy az embert ne fújja el a szél, mert olyan nehéz volt, rövid nadrágban, és azt hiszem szandában jelentem meg, és Visi László, aki még ma is a Magyar Rádióban van emlékezetem szerint, és Földvári Eszter férje, azért van jelentőség, mert Földvári Eszternek amikor én is udvaroltam, csak hogy csak egyik szavamat a másikban ne öltsem, és által ismertem meg még a nyolconas évek legelején Fábri Sándort, rám szólt, hogy a magyar rá, aki a Magyar Rádió képviseletében jár el, az így nem öltözködhet, és ha bár ez nem volt nagyon nagy hatással rám, hazudnék, ha tagadnám, hogy ezt a mondatot elfelejtettem volna. Hát hogyan felejtettem el, amikor 2019. január 15-én más esemény kapcsán ezt itt most jó. felemlítettem neked? Mm. Jó, nagyon jó. Én engem soha nem zahatkozott, hogy hogy a De a történet nem elsősorban rólam szól, hanem arról hanem arról, hogy beszélgettem többekkel arról, hogy vajon mennyire fontos része Orbán Viktor életének, hogy hogyan tartja a kést, ami ugye egy fénykép hatására a nagy publikum elé került, és annak egy része azon ércelődött, hogy nem elég, hogy meghízott, nem elég, hogy úgy vezeti az országot, ahogy de még a kést sem tudja használni. Mondom én, Akit ugye gyerekkorában nevelő nőhöz, ha nem is adtak, de nagyjából hasonló közegben voltam, és ennek következtében nekem meg kellett tanulnom. Volt a, a hónom alatt ilyen izé, hogy tudjam, hogy hogyan kell tartani a kezemet, amikor eszem. Így aztán nem véletlen, hogy miután a Honvédségnél volt egy ilyen hat tápkészletemben, ugye volt villa kés, én a legelső darab, vagy a, vagy a legegyszerűbb alakzat az a kanál volt, és én a honvédség óta gyakorlatilag mindent a leszem. Úgyhogy, ha egyszer miniszterelnök lennék, és lefényképeznének a miniszterrel miközben olcsó menzakaját ennénk, amely felháborítóan olcsó, ahhoz képest, hogy annak mennyibe kéne kerülni, az én esetemben valószínűleg az öltözéken kívül a kanál használatát is szóval tenni. Hát, nejjös az élet, azt tudom mondani, és fontos és súlyos problémákkal foglalkozik, hogy a szeleim egy a jelentős része, ezt tudom mondani, erre az egészre, tehát nem, nem, nem, nem biztos, hogy ma túlfáradtam, ébredtem ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni akarjunk, mert nekem ez most nem megy, tehát nem, nem, igazán, tudom, hogy nem igazán tudom, hogy miért kell ezzel foglalkozni. De akkor felajánlom neked, haladva előre a sorban, nem biztos, hogy fontossági sorrendet is tartva, de még van sok időnk, ha csak meg nem szakad az adás véletlenül, vagy valamelyik meghal, hogy kellőképpen pozitív legyek, hogy te nagyon jól tudod, hogy én nagy energiát fektetek abba, hogy személyes kapcsolataim legyenek azokkal, akikkel beszélgetek, illetve akikről beszélgetek, és ebben párját ritkító vagyok a magyar médiában, hogy ez jó-e vagy sem, ezt majd mások megítélik, nekem ez a munkamódszerem. És képzeld el, hogy az Orbán Viktor vezette kormányinfóval kapcsolatban azok az emberek, akikkel én egyébként ilyen kapcsolatban voltam, és szándékosan is hagytalak ki téged ezek közül, azt mondták, és nevek nem fognak szerepelni, nem egy, hogy ők mindent el fognak követni annak érdekében, hogy engem meghívjanak, de nem rajtuk múlik a döntés, mondták olyanok, akik egyébként ezügyben, más szituációban döntéshozók voltak, és nagyon hülyén éreztem magam. Mert nem is meg. Nem csak azért, hogy nem hívtak meg, mert aztán utána mindegyikkel a magam módján beszélgettem, volt olyan is, akivel úgy beszélgettem, hogy nem is gondoltam, hogy vele egyébként szóba fogok elegyedni. És nem mondhatok neveket, de mindegyik a maga módján úgy magyarázkodott, ami kiderült, hogy őket az, ami történt zavarta, de annyira nem, hogy például válaszoljanak, vagy pedig, hogy kiverjék a másikból azt, hogy, hogy csak meghívjanak. Miközben ugye Kovács Zoltán elmondta Kósa Andrásnak, hogy ide sohase önkéntes alapon jöttek, ugyanakkor felsorolt, hogy ki mindenkit nem engedtek be, ami ugye tételesen nem igaz, mert engem soha se hívtak meg, és Lázár János esetében mégis tucatnyi alkalomban voltam jelen, saját magam hivatattam meg magam, ami nem szép dolog, de Kovács Zoltán nem mondom, hogy hazudott, de hát igazat nem mondott, hiszen engem soha se hívtak a kormányinfóra. És az, az jutott az eszembe, hogy Nekem volt Los Angelesben egy ismeretségem, apám barátai voltak, akik nagyon sokra vitték, de az elején nem vitték sokra, és nekik volt egy ismeretségük Los Angelesben, akiről azt feltételezték, hogy ő mindent elintéz nekik, ha szükségük van rá, de sohasem éltek vele, mert az volt bennük, hogy azt az egy alkalmat egy nagyon fontos dologra akarják felhasználni, aztán sohasem használták fel, mert másodpercek alatt többre voltak képesek, mint az az ember, és azon gondolkodtam, hogy azok az emberek, akikre én energiát és érzelmeket nem kimélve ennyi energiát nem pazaroltam, hanem ennyi mindent fektettem bele, hogy vajon ők erről hogyan gondolkodnak, miközben ha azt kérdezett tőlem, hogy megbántam-e mindazt, amit eddig ezügyben tettem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy fikarszni sem. És az irántad való érzelmeim, amit sokan nem értenek, Egyebek közt arra vezeted, hogy ne kérjelek meg téged, hogy te ne kerüljél ezen emberek sorába. Hát, meg az a helyzet, ha volna, én biztos, hogy az illetékesnek szóltam volna. Az én másik kérdés, hogy én tényleg nem vagyok abban a helyzetben, mint hogy most nem dolgozom a kormányzatban, és, és igazán nem is tudom, hogy ki szervez, hogy olyan megy a napi rutinja. de mindenképpen lehet volna, akinek szólnom, olyannak, aki... Biztos tudom, hogy benne van, és biztos tudom, hogy felvette volna a telefonomat. De mindegy, én egyébként nem bánom, hogy engem erre nem kértél meg. Nem, nem, is, nem is értem egyébként. Én nem fogalmam is, hogy ennek a protokollja, hogy ki mert bőrkormányi forra kínál. Most azzal is megértél, hogy te úgy voltál ott korábban, hogy nem voltál meghívott, hiszen a parlamented bejutni sem olyan egyszerű. Egyébként pedig nyilván van a, a, a nyílt provokatőrökön kívül, akik azért. Hogy, hogy felének egy, egy sajtótájékozt, azon kívül minden valóságos újságírót be lehet engedni, ahol persze vannak terülelmi korlátok, és a többi. Tehát ugye azért már beszélgettünk veled arról, hogy Amerikában a, a, mondjuk egy elnöki sajtótájékozt, ott a protokoll nagyon szigorú. Tehát ott nem úgy van, hogy bármelyik újságírók be mehet, ott az egy nagyon szigorú akkreditációs rendszernek az a aki bekerül és azt sem véletlenül, hogy kerül. kikerült. Most attól, hogy a Trump idejében ugye újabb változásokat értek meg, most nem tudom, a kérdések, nem, nem, nem van szivolítás, hogy ki és hogyan és mennyi kérdezhet Trumptól, hogy egyébként mire hajlandó válaszolni, de a lényeg az, hogy, hogy ez a fajta szigorú protokoll nálunk nincsen meg, akkor mégiscsak elvárható, hogy valamiféle protokoll legyen egy font. Ha én tartani, kormányinfot Maradjunk ennyiben, jó? Van egy Rizsporos Intrikák című film, ami arról szól... Nagyon jó, nagyon jó. Ismerem. Csak pár mondatban már sokszor elmeséltem már, hogy valahol halnak a jobbágyok, mert mocsárláz van, és le akarja csapolni a, a mocsarat a nemes, és azt mondják, hogy fel kell menni a királyhoz, hogy Pénzt kapjon erre, mert neki erre nincs pénz, és kiderül, hogy az udvaroncok mi minden feladat elé állítják, párbajoznia kell, innia kell, vadidegen nőket kell meghódítani, eljut a királyhoz, aki azt se tudja, hogy van olyan tartománya, ahonnan ő jött, és amikor éppen ott van a kapujában annak, hogy megkapja mindazt, amiért felment, akkor fogja magát, és csapott papot, királyt ott hagyva megy oda, honnan jött. Tedd a szívedre a kezel, és kérdezem tőled, hogy ma mindaz, ami a politika felépítménye van-e nálunk a szónak ebben az értelmében, Királyi Udvar? Hát... Jó. Maradjunk meg, hogy a krem, terminológia az, az egy működőképes átudomány. Így jó? Is... Ezen így elgondolkodtam, és ennél sokkal többet azért nem mondhatok, mert ugye én állandóan azt hiszem el, amit látok, és ez valószínűleg az én belső bizonytalanságomból fakad, közben sokkal több dolog van ennél meséltem a hallgatóimnak, hogy a mostani TV műsoromra semmilyen reflekszió nem érkezett, és meg voltam róla bizonyosodva, hogy azt senki nem nézte, már pedig úgy állandóan elmondják, hogy az én tévébeli jövőmet ezt a nézettség határozza meg. Erre kiderült, hogy majdnem személy számra ugyanannyian nézték, mint az előzőt, amivel meg az előzőket, amivel folyamatosan benne vagyok a legjobb ötvenben, de nekem mégis az lett volna bizonyíték, hogy valamiféle reflexió érkezik, és miután én másnap a kormányinfó másnapján elkezdtem ugyanazon embereknek írni, akiknek előző nap azért írtam, hogy intézzék el, hogy én elmegyek. Egyszerűen csak kíváncsi voltam a hangulatára. Meg egy dolgot akartam volna kérdezni a miniszterelnöktől annyit, hogy máskor is lesz-e a vezetett kormányinfó. De a dolognak az a lényege, hogy mindenki megnyilatkozott másnap a maga módján, és ha bár arról nem beszélhetek, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb élményhez jutottam azáltal, hogy nem mentem el a kormányinfóra, mint amilyen élményhez jutottam volna, ha elmegyek, bár nem lehet összehasonlítani egy élményt egy olyan élménnyel, ami elmaradt. Fantasztikus vallomásokat euh, olvastam és folytattam másnap emberekkel. Én megnéztem a kormányinfot? Végignéztem természetesen. A... És te milyennek találsz így egy olyan ember beszélget másokkal akinek a magabiztosságát hogy az én környezetemben mondták meg lehet irigyelni igen mi nem igen. így beszélgetünk ha Orbán Viktor szóba állna velem vagy én szóba állnék vele nem hagynám annyiban hogy ilyen válaszok szülessenek lehet így beszélgetni de így utoljára velem hosszan a honvédségnél beszélgettek igen, ugyanakkor azt is meg tudtam mutatni, hogy mi az alapvető különbség. Azt is mutatnám, hogy mi volt az alapvető hiba azokban a kormányinfokban, amelyeket a Lázártan szokt. És tudod, mit mutatott meg még? Nem. Azt, hogy ha bár Gulyás gergely is hosszas beszélgetést folytattam, inkább egy oldalut, mint két oldalut, azt tudom neked mondani, hogy abban a királyudvarban, amelyben én vagyok, a miniszterelnöknek azt javasoltam volna, hogy egy önálló eseményt válasszon. Eddig kormányinfót két ember tartott, a mindenkori kancelláriaminiszter. Arra még soha nem került sor, hogy ezt valaki átvállalta volna tőle. Én azt tanultam az életemben, hogy ha bár lehet időnként eltérni, minden eltérésnek jelentősége van. Én azt mondom neked, nem iridlem Gulyás Gergelyt, aki a legközelebbi kormányinfót tartja, mert az én szememben a miniszterelnök úr őt egy olyan levátható figurának állította be ezzel a cselekedetével, amit én egyébként, mint udvari bohóc nem ajánlottam volna neki, és tudom, hogy te ezzel mélyen nem értesz egyet, de én vagy veled beszélgetek, vagy senkivel. A, kormányinfó, a kormányinfót egy ember tarthatja, a mindenkori kancelláriaminiszter. Ez ez egy ilyen bevezetett műfaj lehet, de az az igazság, hogy az egész rendszerben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenki, mindenki csereszabatos. Mindenki. Kivéve egy ember. Hát erre azt tudom neked mondani, hogy ezen mélyen nem értek egyet. Senki se csereszabatos. Én Senki. De az most utolsó a... briganti, akivel én nem értek egyet, az sem csereszabatos. Ebbenek és nem vagy bizonyos. csereszabatos te, a barátném, nem, nem. a lányom, a miniszterelnök, senki. De, ne, ne. de János, de ebben igazad van, és az emberileg így természetesen, és az embernek jól is esik, nekem is jól esik, de azt tudom neked mondani, hogy egyébként pedig lehet, hogy te azt mondod, hogy nem vagyok csereszabatos, és nem. hát persze. Nem vagyok csereszabatos, senki sem csereszabatos, igazad van, de hát látszólag tökéletesen és jól megvan a rendszer nélkülem is, meg velem is, meg nélkülöd is, meg veled is. Tehát, hogy valójában, valójában az ember kesereket azon, keserekhetne azon, sőt, megsértőshetne azon, hogy a kormány, munkájában mondjuk a Nemzeti Várprogram, Kastélyprogram és a Hausmonters továbbitelével nem foglalkozik, és ebben nem veszik ki a részét. Hát köszönjük szépen a Nemzeti Várprogram és a Kastélyprogram, a kormány is, megvan így is. És Na ez, látod, ez... én pontosan ezért dolgozom, úgy, ahogy dolgozom, mert meggyőződésem mi de ennél fontosabb. Úgy érzem, hogy nekem ez ellen küzdenem kell, egy olyan gyakorlat és egy olyan tendenci ellen, amit te tökéletesen fogalmaztál meg, de amit egy normális érző ember nem hagyhat ebben az állapotban. De szerintem meg azzal van probléma, hogy te olyat vársz el a kormányzati munkától vagy a politikai munkától, a hatalmi gépezettől, ami hatalmi gépezetnek a logikájától, a természetes logikájától idegen. Jól, besz... Jól beszél, csak meg kell kapargatnom, mint ahogy megtettem a kormányinfo után, és kiderül, hogy egyáltalán nem idegen, csak ehhez van hozzászokva, erősebb az automatizmus annál, semmint hogy egyénileg merjenek az emberek felelősséget vállalni. A másnap erre volt bizonyíték. Köszönöm a jó istennek hogy ezt, lehetőség, ezt a lehetőséget biztosította a számomra, és senki nem tette lehetővé, hogy ott legyek a kormányinfon, akkor nem jutottam volna ehhez az élményhez. Nem tudok ezt mit hozzátenni, igazad van teljesen. Csak nagyon fáradtságos. Ajaj. Még hát ugye, ha az ember nem kap másnap visszaigazolást, akkor kaphat még egy hét múlva, két hét múlva, fél év múlva, és a kettő közötti időt élegalább is mérhetetlen bizonytalanságban tudom eltölteni. Igen, igen. Az az igazság, hogy ilyen módon a... hát az, az alapvető élettapasztalatok megszerzése az fárasztó Azt az elfáradáshoz és az öregedéshez igen nagy mértékben járul hozzá. Nincs, nincs új madács után, ezt tudom mondani. Nincs, te, nincs vezetsz, te vezetsz, vagy más vezet, mert hogy egyébként az nem baj, hogy beülsz egy autóba, csak a hangot került nagyon messzire. Mária? Most jó? Most tökéletes. Annyit el tudok neked mesélni, hogy valakinek írtam a kormányinfó kapcsán, aki teljesen indiferens személy. Tehát olyan mértékben indiferens, hogy, és azt is mindjárt elmondom, hogy ez miért az eszembe, mert ugyanúgy, ahogy te beültél az autóba, én másnap neki is írtam. Egy nem szemrehányó, de egy azzal kapcsolatos sms hogy legalább vázal volna. És az illető nem elég, hogy válaszolt nekem, hanem kiderült, hogy annak is írt, vagy olyannak is írt, akivel egyébként felvette az, azért a kapcsolatot, hogy engem meghívjanak, de azt véletlenül másnak küldte el, de elküldte neki is, így egy olyan hármasba kerültem, ahol egyfolytában kaptam olyan SMS-eket, amelyeket nem nekem szántak, és az illetőnek az SMS-eit is megkaptam, amit az illetőnek küldött, mert közben nem, nem volt benne biztos, hogy én egyébként ebben tényleg benne vagyok, vagy csak a vak véletlen vitt bele, és egy olyan szituációba kerültem, Kerültem, amilyen szituáció egyébként akkor szokott lenni, amikor így a színházban férenéznek, és mutatnak egy olyan jelentet, ami egyébként az életben nincs. Egy olyan hármasba kerültem, amit csak a technika tudott létrehozni egészen hihetetlen volt, és ez csak onnan jutott az eszembe, hogy amikor a kettő közül az egyikkel beszéltem, akkor azt mondta, hogy ő eléggé elnemítélhető módon egy autóban SMS-ezett, és ennek következtében mentek szalaszét a világban a küldeményei, és kaptam én azokat vissza, tőle és mástól, mert egyébként rengeteg embernek elküldte azt az SMS-t, amit egyébként egynek szánt. Hát Istenem, nem egyényszerű dolog, ez egyébként a technika is nagyon meg tudja az embert részválni, tehát Akaratomon és szándékon kívül voltam élőadásban a Facebookon, mivel valaki felhívott, és azt mondta, hogy tudom hogy a zsebemben a telefon élőadást produkált a Facebookra, és uh, még szerencse, hogy, hogy uh, nem, nem, nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy mondjuk egy bizalmas, vagy személyes, vagy intim beszélgetés menjen ki a, a Facebookra élőadásban. Tehát a technika az igencsak meg tudja, meg tudja csúfolni az embert. Nem, nem is, ha, ha ez így megy az ember zsebébe magától, hogy pillanatok alatt a mobi, okostelefonod önállóan között a facebook akkor nem lehet volna nehéz dolga a nál Ezzel együtt mindaz, ami így történt, nem lennék boldog, ha mindenki számára tudható lenne, de vállalható lenne és egy olyan alapot képezne, amely lehetővé tenni, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, amiről egyébként az ember az illendőség szerint hallgat, Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt létrehozta. Egészen fantasztikus élmény volt. Egyáltalán azt tapasztalom, hogy mindaz, amit én az életem folyamán tettem, azt nem tettem hiába valóan. legfeljebb nem mindig pontosan azt kapom vissza, amit szeretnék, hanem máskor... <tos> És, és hát, tehát ez olyan, mint hogyha leütnél különböző zongora billentyűket, de közben egészen más ö, ö, hang szólalna meg, és közben mégis olyan dallamot játszanál, ami egyébként más fülének kedves, csak te éppen nem azt a zangarra darabot akarnád játszani, mert úgy maga a zongora valamilyen okból önállósítja magát. Elég költői vagyok, akikor a reggel nem. Igen, igen, igen. Miközben én azon gondolkozom, hogy így az autóval, vagy itt a kisváros, a legjobb pénzséginnél mindjárt meg fogok állni, amint véget ér a veszégetésünk, és fogok venni egy tojásos, egy tükör tojásos ami itt a legfinomabb. Hát én, én, én te a magaslatokban vagy a költői magaslatokban, én pedig a, a földi valóság mellé, Jó, Bár Bármikor bár, bár, le tudnék szelni egyébként a magaslatokból. Mindenesetre a végén beszélgettünk színezés és egyéb más élmények, mert én is szeretek reklámozni dolgokat. Jó, el, ha már el, itt tartunk, akkor vége, az, vége azt szeretném neked mondani, hogy a Clint Eastwoodnak a Csempész című filmjét csak akkor néznek, hogyha 116 percig unatkozni akarsz. Jó, nem fogom megnézni, viszont megnéztem Miskó, a Nemzeti Színházban, a rendezésében a, a Jó Ember keres, keres neked, ugye a Szeciani jó Léveket, a Bragg darabot, uh, egészen fele, én nem szeretem Bragg-tet, igazsasztok még ezért a darab se de valami egészen felemelő évményben volt, értem. a és a legutóbbi feldolgozás, amit láttam, az a, azt hiszem a big színház volt, hát ahhoz képest ez egy komoly minőségi ugrás. Hát egy nagyon izgalmas előadás, egy fantasztikus főszerepe. Úgyhogy egy kicsit a, a vidéki színjátszásra is érdemes odafigyelni. Hát ha, hát ha a fővárosi jelgatóid egyszer arra járnak és megnézik ezt az előadást. Hihetetlen mennyiségű papír van itt nálam, amitből semmit nem használtam. Én valójában, ha lehetőséget kapnék rá, Hát egyrészt nagyon szerettem az ennyi címűsoromat, amikor egy emberrel annyi ideig beszélgettem esténként, amíg egyébként hajlandó volt velem beszélgetni egy bizonyos témáról. Olyan szabadságom volt a Magyar Rádióban, mint senki másnak. A másik pedig az, és igyekeztem is kiasználni, a másik pedig az, hogyha lenne egy olyan egyetemi közösség, amely hangsúlyt fektetne arra, hogy az általam meghívott vendégek jöjjenek el, és beszélgetéseket szerveznék, az ami most a Palkovics László által vezetett minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között van, az a szó jó értelmében, vagy rossz értelmében, csak a kifejezés számúra nem teljesen világos, mert biztos megvan az alapja, miért ez a mondat, több misét is megérne. Pikás, maradjunk annyival is, Nem akadémikus miniszterről van szó. Nem, az nem pikás. Az maga, az maga a riszporos intrikak. És az is döbbenetes benne, hogy közben a király, az ország miniszterelnöke ezt hagyja. Olyan soha nem múló sérüléseket szenvednek el abban emberek, ahogy én ezt látom, amit én az udvari bolond, meg királysosa lennék, egyfolytában felemlegetnék a királynak. Hát, nem tudom, ebben, ebben azért bizonytalan vagyok. És néha az jut eszembe, hogy mégiscsak vannak bongol, hogy romboljatok, hogy építhessetek. Uh, nem tudom, nem tudom, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog, tehát... Uh, Én a rombolást értem, de Meg ilyen gyorsan, vagy ilyen rövid idő alatt, erre nem is fog tud emberre embere agálni. És, és mi szívesen írtam volna fel a figyelmeletek két művészeti erőadásra, amit az utóbbi időben megnéztem. Mert a múlt héten kétszer is voltam színházban, úgyhogy például, például megnéztem, hogy legyenek jókat tudtak az eperéssel, a frissszer aki egészen parádésan szerepelt, játszott ebben, a, ebben az előadásban. A mások bármit nekem sőt, volt. végre, Sőt, végre megnéztem a kincsemet is. Próbált minden magyar filmet megnézni, és valahogy a kincsem kimaradt és megnéztem, és azt kell, hogy mondjam, a maga kategóriájában egy első osztályú film. Én a kikötői híreket láttam, Kevin Spacey-vel, és egy egészen hihetetlen film volt, de ha csak nem rakod le, akkor még azért valamennyi időnk van. Neked van még két-három percet? Haló? Azt kérdezem, hogy a tojásos zsemre tud még három percet várni-e? Persze, hogy tudni. Itt, a... itt, itt sétálok a tégség előtt, bármilyen tudok ezt, ezt, ezt az effektet ismerem. Uh hogy szintén egyetemre vinném azt a beszélgetést, amely arról szól, és majd most a beszélgetésük után a népnek fel is ajánlom, ugye én azt mondtam, hogy a miniszterelnök úr és rendszere a nemzeti együttműködés rendszere egészen elképesztő hatással van, az értelmiségre és az ellenzékre, hogy hogyan csinál belül kamast, aki lázad az apja ellen, de valójában fellázadni a szó fizikai értelmében nem tud, vagy nem akar. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy az apa jól cselekszik, hanem van egy, egy egyre feszültebb, de ugyanakkor permanensen az apa által dominált helyzet. Az, hogy tegnap Szél Bernadett és Hatházi Ákos bement a televízióba, hogy találkozzanak Pap dániel azt a számomra miközben... Ja, és erről nem maradtam, és mi lett belőle? Mi lett, lett, lett ebben a pro produkcióból? Hát, azt akkor nem fogunk tudni beszélgetni, mert ezt teljes mértékben nem tudom neked elmesélni. Nem tudom, milyen az Apáti Bence írása, ez egy egészen fantasztikus dolog. Azt láttam, hogy az ellenzéki sajtó teljes mértékben oda volt érte, én pedig azt láttam, hogy Hatházi Ákos és Szél Bernadet úgy viselkednek, mint két éves. Belét vagy Papdániel felnőttebb, de, de maga a rendszer elképesztő, hogy hogyan csinál belőlünk kamaszt. Az egy másik kérdés, hogy egyébként hát. ezt másféleképpen retardáltnak is lehetne mondani, és a retardált és a komasz az nem ugyanaz. Őszinte részétem, Kimentor. a módkor végignéztem a mi hazánk mozgalomnak a hollapját, ugye a Húrmézővásári polgármester új politikai formációjának a hollapját, és azt mondtam, hogy függetlenül attól, hogy mi a véleményem a Húrmézővásári polgármesterről, meg függetlenül attól, hogy miket mond róla Lázár János a különféle interjújban, azt kell, hogy mondjam, hogy az dolog azért van teljesen halára ítélve, mert hat Ákos ott van benne, és ott van az elnökségében, tehát az az ember, aki a Fideszben politizált Fideszes képviselő volt Szexárdon, majd ott mint egy igazi júdás távozott, és bekerült az LNP-be, és az lnp t is gyakorlatilag sikerült szépbombasztania, és aztán miután parlamenti mandátum az utolat rögtön független, újra parlamenti mandátum az utólt, rögtön független lett, és most ott van a mi mozgalomnak, rögtön az elnökségében, hát azt tudom mondani, hogy aki egy sokszoros árulót veszbe maga mellé az elnökségbe, aki ráadásul ilyen retardált módon viselkedik, mint ahogy mondod, az biztos, hogy politikai kudasztva van ítélve. Hát ebből megint nem lesz semmi. Ilyen emberekkel, akik, akik gyakorlatilag a, a politikai tevékenységüket az árulásra, az, a, a, nem az implikára, az árulásra, másoknak az elárulására, és a saját fészkébe való tiszkításra építi, nem lehet semmit sem, világon semmit sem csinálni. Jó, én azért egy rendszerfrissítést ajánlannék a miniszterelnök úrnak nemzeti nem, együttműködésre. Ez a nem, nem, nem, a nemzeti együttműködés rendszerét illetően. Tehát én, én újra gondolásra ajánlanám, mert attól mert működik, attól nem biztos, hogy jól működik, és attól, mert fenntartja annak a lehetőségét, hogy én ezt működtessem, attól még nem biztos, hogy optimális módon működik, de ez nem az én felelősségem, az én felelősségem, annyi, hogy ezt elmondjam. Én biztosabb csinálem a érdbe, hogy bejelentkeznék hozzá egy beszélgetést, és nem tartom kizárnak, hogy fogadna. Szeret emberekkel beszélgetni. De köszönöm szépen, én, én, én, én nekem a múlt, heti, én, én elbeszélgetek azokkal, akik, akik hajlandóak velem elbeszélgetni, vagy akikhez nem kell ilyen. Tehát én nem szeretnék a risporos intrikáknak azon hőséhez tartozni, akiknek párbajozni kell, nőkkel kell lefeküdnöm, és különböző szócsatákat kell nyernem annak érdekében, hogy a másikkal szóba kerülhessek. Különös tekintettel egy olyan esemény után, amit itt most nem idéznék fel, és most el is komorultam. Jövő héten akkor folytatjuk ezt az egyébként kicsi zűrzavaros, de talán mégse teljesen rendszer nélkülöző beszélgetést. Jó reggelt! Köszönöm szépen, viszont hallása. Én is. Első Móllászlót hallottak. Elnézést, hogyha nagyobb mértékben volt nyakateket, mint ahogy egyébként azt szántam volna. A 7 órás hírektől a 8 órás hírekkel kérek elnézést. Rövid felolvasás, és aztán ők jönnek, önök jönnek index. Több órás várakozás után végül mégis találkozott a köztévé vezérigazgatója, ráváró Bernadettel és Hatházi Ákossal hétfő délután. Pap Dániel megjelent a tévé aulájában, de párbeszéd nem alakult ki az ellenzéki képviselőkkel, mivel az elnök szünet nélkül csak azt ismételget, hogy a képviselők erőszakosak jogellenesen léptek be az intézmény és vagy írásban válaszol a kérdéseikre. Amikor a szél megmutatta a jogszabályt, amely alapján a képviselők beléphetnek a közintézménybe, és azok vezetőinek segítenie kell a munkájukat, Pap Dániel sarkon fordult és elment. Azzal a módszerrel van a gond, amit már önök múltkor is elkövettek az intézmény és az intézmény dolgozói ellen inzultálták a kollégáim, a személyes adatokat hoztak nyilvánosságra, kezdte monológiát a vezérigazgató. Hat házi válaszó felhozta hogy az által vezetett tévéhíradójában a szüleit sározták hamis információkat, de ezzel sem zökkentettek ki papot. Szerinte a TV munkatársai félnek az erőszakos képviselőktől. Szél Bernadett és hatházi Ákos korra, de délután kezdte az akcióját, a képviselők a köztévi igazgatójával szerettek volna találkozni, miután december elején kérték, hogy képviselők a törvény a biztosított módon beszélhessenek papdáni Mint szél Bernadette a közvetítésből kidőlt, a köztivé munkatársai, külvárosi trükkökkel igyekeztek kicselezni a törvény élni kívánó képviselőket. A főbejáratból egy melléképület kapujához küldték őket, mondván ott fogják beengedni őket, majd mire odaértek, minden ajtót bezártak előttük. A kiragadt képviselőket, a főbejáratnál egy kommunikációs munkatárs fogadta. Beszélgetés közben testével igyekezett védeni a kapután, szélnek sikerült a hátam mögött mivel az ajtók fotószellás, voltak, ezért ő engedte be az előtérbe hat házit. Ben a kommunikációs az, hogy újra megpróbálkozott a trükkel, hogy kiküldi őket egy másik épületbe, de a képviselők már nem mentek el. Hangsúlyozták, hogy a vezérigazgatóval akarnak beszélni, amire azt a választ kapták, hogy PAP Dániel annyira elfoglalt, hogy ez a napon nem ér el, de a közeljövőben sem valószínű. A képviselők elmondták, hogy két céljuk van: közérdekű hirdetést adjanak fel Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozását célú kampányról, másrészt szeretnének beszélni PAP Dániel A közévé munkatársai azzal érvelt, hogy nincs bizalma a képviselőkben, ezért felszólítja őket, hogy távozzanak. Ez Szélés hatázi a törvényt lobogtatva tagadta meg. Végül a képviselők leültek az előtér foteljeibe azzal, hogy akár másnapig is várnak a hírigazgatóra. Így az Index. Ugyanen az eseményről a híradó.hu a független parlamenti képviselők korai délután óta a székházban vannak, egy közérdekű hirdetést akartak felodni az Európai Ügyészséggel kapcsolatos kampányról, és beszélni akartak az MTV-a vezérigazgatójával. A Dániel nem sokkal később találkozott is az ellenzéki politikusokkal, és, és ismertette velük az intézmény álláspontját. A képviselők azonban ezután is az épületben maradtak. Az MTV a később közleményt adott ki, melyet aláváltoztatás nélkül köszönünk. Szél Bernadett és 6 újabb jogszabálysértés követtek el, visszaéve képviselői mandátumukkal a mai napon a média szolgáltatást támogató és vagyonkezelő alap NTV -e a székházában. Támadó fellépésükkel megzavarták a közmédia munkadését, illetve nem vették figyelembe a közmédia dolgozóinak személyiségi jogait, akik nem járultak hozzá egy kép és hangfelvétel készüljön róluk. Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat ugyanis mindenki köteles tiszteletben tartani. Az érintettek azzal a szándékkal érkeztek az MTV a székházába, hogy átadják kérvényüket is beszéljenek a vezérigazgatóval. kérésüket a közmédia teljesítette, a kérvényt átvette az MTV a képviselője, Pabdányi a vezérigazgató pedig személyesen mondta el álláspontját az országgyűlési képviselőknek. Annak ellenére, hogy kérésüket teljesítette a közmédia, a képviselők, képviselők indokolatlan jelenlétükkel megnehezítik, akadályozni kívánják a napi működést. Az MTV-a továbbra is fenntartja azt az álláspontját, mely szint tiszteletben tartja az országgyűlési képviselőket, megéltő jogokat, ugyanakkor feladatának ellátása érdekében következetesen ragad ahhoz, hogy munkavállalóinak az ökkenőmentes és nyugat munkavégzés biztosítsa. Az elkövetkezendő közel fél órában kizárólag ezt az egy témát ajánlom, miközben persze bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, hozzátéve, hogy ez a fél óra azért nem lesz egészen fél óra, hanem rövidebb lesz. 061-489 0999 valamint 0630 egy Figyelek, ha van mire. Down among Brazilians Coffee beans grow by the billions So they've got to find Those extra cups to fill They've got an awful Lot of coffee in Brazil You can't get cherry soda Cause they've got to fill that quota And the way things are I'll bet they never will They've got a zillion Tons of coffee in Brazil No tea More tomato juice, you'll see, no potato juice, cause the planners down in Santa's all say no, no, no, the politician's daughter was accused of drinking water and was fined the great big $50 bill, they've got an awful lot of coffee in Brazil. Lehet, hogy eddig némileg keszekúsza voltam, sőt valószínű az voltam, mindazonáltal most két szöveg felolvasásával egyértelművé tettem, hogy miről beszélgethetünk. Mindez nem jelenti azt, hogy önöktek telefonálniuk kell. Elmondom azt, amit ilyenkor szoktam, a 2019. Jú... január 15-e, ked van, negyed, kilenc az óra, Hétágras jut a nap, nincs nagyon meleg, de nincs olyan hideg, mint amilyen a múlt héten volt. Ez a KFJ Jáncsi minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora. Elérhetőségem is itt két telefonszám következik: 061-489 0999, valamit 063677161. Figyelek a valamire. No tea, no tomato juice. You'll see, no potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a crawler. Duncan doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Good good. you ragazzi, én csak azért telefonálok, mert a, előbb El Simón azt mondta, hogy e, Hadházék a Mi Hazánk mozgalmat ündolták, de az egy, az egy másik, az, az a Toroszkai féle e, társulat, ők valami más gondoltak. Mi, mi magunk nem tudom mi, de mindesen biztos hogy nem a Mi Hazánkat. Ebben önnek egészen na, te, teljes mértékben igaza van, a másiknak nem tudom mi a neve, és az, hogy figyelmetlen voltam és ezt nem vettem észre, így utólag nem lehet korrigálni, de köszönöm a segítséget. Igaza van. Köszönöm, minden jót a Zing went the strings of my heart, 'twas like a breath of spring, heard a robin sing, about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Zing went the strings. Valami nem stimmel, de nem szóltam. Köszönöm a segítséget. Más? 0614890999 és 0636771161 Semmilyen véleményük nincs arról, amit tegnap a magyar televízió épületében történt. Most kivételes egyébként, az is lehetséges, hogy bármi mással kapcsolatban telefonáljanak, én megpróbálok regenerálódni. Valamint felkészülne a mai egyébként izgalmas napról. Hogyan tetszett Önöknek a két levől? A tegnapi és a mai. És egyáltalán. Vagy az made skies blue again. What else could I do again? tetszett, az olyan tetszett, az i love you i still recall the thrill i guess that i always will i hope the thrill never depart all nature seem to be imperfect harmony Mindenki when a mozgalom ez a nevek köszönöm csorbalacnak a segítséget Fiala úr, ezzel a tévés dologgal kapcsolatban hívom, hát ez egy botrányos az az egész. Jó, csak nem biztos, nem, nem biztos hogy nem, nem biztos, hogy ugyanazt értjük botrányosan. Ön mit ért botrányosnak? Hát én, én azt gondolom, ugyanazt értjük botrányosnak. Hát, ha nem ugyanazt értem, akkor valószínűleg nem telefonálnék be önnek. Aggódom, hogy nem ugyanazt értjük azon, de figyelek. Hát ő... Csak vegyük példának, hogy mondjuk Németországban bemennek... Nem menjünk uh, Németországig, legyen szers mondja hogy ön mit tart botrányosnak Magyarországon Budapesten a Kunigunda utcában. Hát én azt tartom botrányosnak, hogy két parlamenti képviselőt gyakorlatilag terrorizálnak oda bent. Hát látja... Nem lehet, nem, lehet bejutni, nem lehet bejutni, csak egy darab aeroportán az épületbe. Ön, sem. ön érti azt, hogy ők miért akartak bemenni? Hát, Ön érti azt, hogy két képviselő megfogalmazza azt, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy találkozzanak a vezérigazgatójával. Én, én értem. Én nem. De, azt hiszem, én értem. Én azt hiszem, én értem. Én meg nem értem. Én nem azt gondolom, mert, látja, biztos voltam benne, szinte biztos sajnos, hogy nem fog egyetérteni. Én azt gondolom, és ezt neveztem kamaszos dacnak, Szél Bernadettnek és Hatházi Ákosnak hogy ezt szokták szlengbe mondani valami beakadt és most nem tudnak tágítani tőle és ez baj? Nem lenne baj hogyha nem egy olyan szenzitív közegben történne mindez mint amilyen szenzitív közegben érzékeny közegben ők eljárnak Hát én, én azt gondolom, hogyha ezen a legnagyobb baj a parlamenti képviselőknek. De nem adom, ezt mondta, uram, könyörgöm. Egy dologról beszélgetünk, ne uráljunk már így, jó. I hat és nulla hat just is wonderful with both feet on the ground it's that second time you hear your love songs. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem bírtam megjegyezni eddig a számot. Most végre egy megint elmondta, meg tudtam jegyezni. Öllök neki! Jó reggelt! Jó reggelt, tagányi vagyok! Én abszolút provokációnak tartom azt, hogy elmentek oda ketten a tévébe, ahol egyszer már méltatlanul bántak velük, akkor minek mennek oda? Hát a sejthető volt, hogy ugyanezt fog történni, csak mondjuk nem húzigálják egymást annyira, úgyhogy Jó, én, én nem én, mentem én én volna. provokációnak nem tartom. Ha lenne valaki, akivel folyamatában lehetne erről beszélgetni, talán el tudnám pontosan mondani azt, amit erről gondolok. Így pontszerűen lehet, hogy félreérthető mondatokat mondok, már önmagában ez a páros is fantasztikus, ahogy létrejött. Miközben valamikor őket összetartotta valami, aztán szétváltak, aztán újraegyesültek, tehát ezt a történetet hihetetlen nő sok oldalról meg lehet közelíteni. Apukám annak idején nem pontosan erre a szituációra mondta azt, hogy keresik a kulcsot. Én azt látom, hogy az ellenzék hihetetlen intenzitással keresi a kulcsot, és én őszintén drukkolok nekik. Igaz szívemből és igazán, hogy megtalálják. Mert volna mit egyébként kinyitni, és volna mit csinálni ott, ahova így bejutnak. De ez itt most, apám kifejezésével élve, a kulcskeresés. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt gondolom, hogy a kulcs a lakosság kezébe van, és ha olyan képviselők mennek bárhova, akiknek nincs meg a lakossági választásnál a szavazatuk... Én nagyon örülök, hogy önnek telefonhat, de ez körülbelül ennyit értem. Nagyon érdekes beszélgetést lehetne folytatni egyetemistákkal, vagy egyáltalán egy közönséggel. Lekéne persze nem kérdezésben, de beleért, vagy talán ott vannak az érintettek. Csak hát ezek hosszú beszélgetések lennének, tehát ami ma a tévében, rádióban rendelkezésre áll. Ehhez kell nagyjából kétszer egy óra. Kétszer hárnyed óra jó. Némi hosszabbítása. Felidézem magamnak elnézést, ha nem pontosan, a Magyar Művészeti Akadémiának volt egy eseménye, ahol elment a Gulyás Márton és megzavarta, legalábbis a tekintetben megzavarta, ahogy egyébként az ment volna, és ez ellen, ahogy ott megzavaródott a rend, Marton Éva úgy tiltakozott, hogy elkezdett egy operát énekelni. Én ez van most előttem. Én aztán felhívtam Marton a félig jutottam, mert emlékezhetnek, mert beszéltem vele, aki azt mondta, hogy közöni szépen, a felesége nem akar erről beszélni, nem emlékszem már, hogy melyik operából énekelte, melyik áriát, gombhoz a kabátot nem varnám, de most tök jó, hogy ez így eszembe jutott. És az nem pontosan olyan volt, mint amikor a parlamentben a himnuszt énekelték. Volt rokonság, de nem ugyanaz volt. Egyszerre volt több és kevesebb. Kicsit olyan most az ellenzék, mint az én agydaganatos apám volt. Hogy valamit el akar mondani, de a betegség nem hagyja. Rossz a példa. Azért hozom elő apámat, mert előttem van ez a szituáció. Egészen borzasztó volt. Nagyon meg akarom érteni az élenzőket. Nagyon meg akarom érteni azt, hogy mit akarnak, ha másért nem azért, hogy amit kérnek, oda tudjam adni a kezükbe, vagy épp ellenkezőleg ne adjam a kezükbe, mert azt gondolom, hogy azzal magukat vagy mást olyan mértékben sértenek meg, ami nem lenne jó. Csak reménykedem abban, hogy értenek. Valaki? Bárki? Akkor elmondom ismét, hogy január 28-án 70 este, fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Akváriumklub volt lakájában bakácsal Filippovval, önökkel és velem a belépés díjtalan. akar -e még bárki? akar -e még bárki a hangját hallatni? Ebben a furcsa, keszekusza, vagy semmi furcsa, csak keszekusza műsorban? Nekem most kivételesen jó esik, a csöntöst nem zavar, de nem tart sokáig, mert aztán fölívom nemesgálban, de félek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Takács vagyok, és uh, tévészékházas ügyről, vagy provokációról hát nekem is uh, ellentétes véleménye van önnel. Én azt gondolom, illetve egyetértek azokkal, akik a, a, a magyar média, vagy sajtószabadságot erősen csorgultnak tartják, már-már már nem létezőnek. Uh, és és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik felvállalják azt, hogy, hogy felhívják erre a figyelmet, nagy Isten szembe is próbálnak szállni vele, és megpróbálják eljuttatni az üzenetüket abba a médiába, amit a, a köz pénzéből tartanak fent, nem pedig egy pártnak a pénzéből, és nem egy pártot kellene kiszolgáljon, hanem a közt kellene kiszolgálnia amiben beletartoznak az ellenzéki pártok és az ő képviselőik is, illetve azok az emberek, például én is, akiket képviselnek ezek a képviselők. Azt gondolom, hogy ha 1848-ban nem mennek be egy nyomdába és nem nyomtatják ki a 12 pontot erőszakosan, akkor más lenne ma a történelemkönyvekbe. Ténylegében ugyanaz történt, nem volt sajtószabadság, volt 12 pontjuk, mint ahogy hadháziéknak is volt egy közleménye, és azt szerették volna eljuttatni az emberekhez, de a cenzúra ezt nem engedte. E, nagyon nagy pársdalokat látok a mai média és sajtószabadsággal és 1848-as állapotokkal. Nézd, én nem... Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy történelmi ismeretből le tudjam önt vizsgáztatni 1848-ból. Azt értem, hogy ön párhuzamot vél felfedezni, de hogy ez a párhuzam -e, vagy sem, arról fogalmam sincs. De azt azért kérdezem öntől, hogy miközben maximálisan egyetértek azzal, amit el szeretne érni, azzal maximálisan, abban maximálisan biztos, hogy azt egyébként most ez a két ember megfelelő eszközökkel óhatja elérni. Ebben nem vagyok biztos, és abban sem vagyok biztos. Hogy Arról az nem beszél, hogy a 48-as 12 pont után hol van az a forradalom, ami utána bekövetkezett? Csak ezt az apróságot kérdeznem. Ö, nem tudom, hogy hol van, remélem, hogy minél hamarabb lesz. Hát akkor vágyj, akkor, semmi... akkor, akkor hajra. Van, van feladata, de azt kifelejtette a mondantójából. Azt gondolom, hogy mindenkinek van feladata. De engem nem érdekel mindenki, én önnel beszélek. Hol van itt szabadságharc? Neke, nekem is van feladatom. Én a magam eszközeihez mérten azt gondolom, hogy el is végzem a feladatomat. Támogatom azokat a az általam alkalmasnak gondolt embereket, akik, akik alkalmasak lesznek arra, hogy demokráciát helyreállítsák Magyarországon, én ezt megteszem ö, szóban, megteszem tettel, anyagilag támogatom, ö, azt hiszem, hogy minden formában, és, és ö, szerintem egyre többen leszünk, akik akik azt mondják, hogy szeretnék demokráciába felnevelni a gyerekeiket, és az ne külföldön legyen a Magyarországon. Ez országon. lehetséges, de az eredettémától sikert önnek eltérni. Én megnézem, hogy mi ez a zajforrás, Nem amit most van. Comes home. i gotta get ready before she comes gotta make certain that she won't be dragged up in slums with a lot of bums like me she's gotta be sheltered and fed and dressed in the best That money can buy I never know how to get money But I'll try, by God, I'll try I'll go out and make it Or steal it Or take it or But there is room for doubt At times you have A very unladylike way Of running out You're on this date with me The pickings have been lush And yet before this evening is over You might give me the brush You might forget your manners You might refuse to stay And so the best that I can do Is pray Be a lady tonight Luck, be a lady tonight Luck, if you've ever been a lady to begin with Luck, be a lady tonight Elnézést, hogyha nem lettem volna ma minden vonatkozásban a topon, hogy ezt szokták mondani, majd igyekszem visszamászni oda. De a mai sikerélményem megvan, annak idején sose felejtem, hogy a Kalipszó Rádióban volt műsor, és dolgoztak a Magyar Rádióban, és a palát cserélték a tetőn, úgyhogy ezt leszették, és ledobták. És hát annak elég nagy zaja volt, és Zsoldos Mari egyszerűen csak kiszólt az ablakon, és azt mondta, hogy ez rádió. Ezt nem nagyon értették a munkások, de aztán valahogy, valahogy ugye a rádiónak volt egy szelleme, és ez hatott rájuk. Most itt a tetőn dolgoztak, és most kim voltam az udvaron, és három ember dolgozott, és mondtam, hogy ők, ők alattuk, ahol ők dolgoznak, egy rádió van, és mondták, hogy ők viszont azt hallották, hogy, vagy nem ők, őket arra kérték, hogy dolgozzanak a tetőn. Már nem tudom minden vonatkozásban jól kifejezni magam, úgyhogy Biztos vannak sokan, akik azt nélkül sohasem, de képzeljék el, sikert értem el, teljesen normális hangnemben beszéltünk, ők megértették, én megköszöntem, úgyhogy felhívom Nemes Gábort. Ebben a mai hangulatomban, ebben egy ilyen sikert az ember nagyon nagyra értékel. Ami a tévész székház történetét illeti, talán leszek még jobb formában is fogunk tudni beszélgetni arról, amit én is fontosnak találok, csak éppen azt gondolom, hogy az a kulcs, amit most a zárba illesztenek, azzal nem lehet ajtót kinyitni. Jó reggelt. Lehet? Itt van ez a lengyel polgármester, és itt van meg annyi erőszakos cselekmény, amiket látszólag semmi se köt össze, csak az erőszak, és közben ugye az ember érzi magán a szurítást itt Magyarországon, Érdekedben hozzuk rétre a rendszert, hogy ilyeneket idegenek, vagy olyan politikailag motivált elmebetegek, vagy átmenetleg elmebetegé váló emberek, akik egyébként külföldön azt teszik, amit teszik, tesznek, ne tehessék meg. Van bármi, ami ezeket a magányos elkövetőket, akik Németországban vernek, meg AFD politikust megkéselnek lengyel polgármestert, migráns, aki megerőszakol valakit egy WC-ben, tehát a legszélesebb körben kezelem ezt, ezt az egészet valami összeköti-e, vagy egyszerűen az köti össze, hogy valakinek az áll az érdekében, hogy ezek összekötődjenek, hogy azt mondhassa, nem esén, megvédelek téged, akkor is egyébként, ha te ezt nem akarod, mert hidd el, utólag meg fogod ezt nekem köszönni. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, mert nem vagyok minden vonatkozásban egyszerűen, de hogy mennyire vagyok érthető. Minden érzető. Először is két dolgot szeretnék leszögezni. Az első, hogy őrültek, gyilkosok, nem kíván törlendő mindenütt, és mindig vannak, voltak, lesznek. Ez, persze ők alkalmazkodnak a közös hangulat, az általános hangulatoz. de ez, ezekkel nem lehet, hogy mondjam, politikai tényeket összevetni. Ez az egyik. A másik, hogy ez a legutóbbi eset fényesen mutatja, hogy szó sincs arról, hogy, hogy ezt a főként külföldiek követik, egyébként minden statisztika azt mutatja, hogy a külföldiek, az idegenek, a migránsok, a vendégmunkások és bárhol a, a világon arányaiban kevesebb bűncselekményt és enyhebb bűncselekményeket követnek el, mint a helybeliek. Tehát a Angliában élő magyarok, számukhoz ö, hasonlítva, arányítva, kevesebbet lopnak, csalnak, gyilkolnak, ö, heroin csempésznek, mint a belföldiek, és ugyanez áll Magyarországra, és ugyanez áll az összes. Én még nem láttam olyan statisztikát, ami azt mutatta volna, hogy valahol a, a pont a, a migránsok követnék el a több ez a, ez a második dolog. Ami, ami viszont mögötte van, és ez a konkrét esetre nagyon szépen áll és kimutatható, hogy sajnos ezek által a, ezekben a tömegtársadalmakban, tehát úgynevezett tömegdemokráciákban, ahol, ahol a, a hatalmon lévőknek fontos a, a tömegek manipulálása, mert a tömegeknek joguk és lehetőségük van arra, hogy választásokon leváltsák őket. Korábban ő, erre nem volt szükség, tehát mielőtt a tömegdemokráciák megjelentek volna a 19. század végén, vagy a 20. század elején, akkor a vezetők, az a unalma lévők lényegében azt csináltak, amit akartak. Hát néha jött egy forradalom, a elsöpörte de napi szinten nem nagyon kellett nekik azzal foglalkozni, hogy megnyerjék a, a kegyét a nem létező választóknak. Na most ezekben a mai temekdemokráciákban valóban elképesztő folyamatok játszódnak le, valóban olyan manipulációs lehetőségek vannak, amelyet az internet még föl is erősített, amelyek tényleg lehetővé teszik a viszonylag hosszú időre való elszakadást a valóságtól, a realitásoktól. És ennek eredményeképpen van még egy nagyon szomorú hát, tény, hogy a társadalmak gyakran ketté szakadnak. Tehát vannak, akik immunisak ezen manipulációval szembe, vagy más manipulációt kapnak, és ezek, ezek nem fogadják el, és két külön világban élnek. Azt nem ez Magyarországon is bizonyos szempontból előáll, hogy van egy világ, amelyik abszolút érzéketlen a másik világ érveire, vágyaira, érzelmeire, és fönt a hatalom pedig dörzsölje a kezét, hogy hát ez milyen jól funkcionál. De az, hogy valaki ezt mesterségesen, Előidézni, nem is idézte elő, de mesterségesen fent tudja tartani, az egy új jelenség? Vagy nincs olyan, hogy mesterségesen fent tartja, én ezt rosszul érzem? Hát nem új jelenség, gondoljunk Göbbenz doktorra, ugye a harmadik birodalom propaganda főnökére, de hát hasonló dolgok azért voltak a kommunista világban. Azt a Gábor, hogy, is. hogy hogy miközben működni. egyébként ugye ez gyakran elhangzik, maga a módszer és az, hogy ez milyen közegben zajlik, az egyébként ugyanazzá teszi adott esetben azt, ami Magyarországon van, vagy annak idején a náci Németországban? Hát nézd, a Bázeret Szejtunk című svájci labban megjelent egy, talán te is láttad, egy interjú egy úrral, azt hiszem, a neve nem emlékszem, aki a Finkelstein nevű ilyen Igen. Ö, kommunikációs és manipulációs gurunak volt. Igen. És ez Kerek Perez leírta, hogy Magyarországon az történt, ami egyébként másod is történt. Tehát ők, ő a Finkelstein amerikai szenátoroknak a, a ö, kampányait vezette, hogy kiválasztottak egy. egy Témát, kiválasztottak egy ellenséget, adott esetben a migrációt és Sorost, aminek semmi köze nem volt a valósághoz, de ideális ellenségnek tűnt, nem tud visszavágni, nincs Magyarországon ö, ö, yeah, gazdag, amerikai, manipulál ö, tőzsdéket, és hát ne felejtjük, zsidó. Na hát ez egy ideális. Jó, de tém. ha olvastad, akkor abban egyébek között az volt, hogy a származásának nem volt jelentősége. Akkor nem volt jelentősége? A Finkelsen számára, te, tehát azért nem volt jelentősége, mert akik manipuláltak, azok nem antiszemiták, azok valóban, ö, sőt, hát ö, maguk is zsidók. De hát ez nem érdekelte őket. A Finkelsen Amerikában felépített egy szenátori választási kampányt netto az antiszemitizmusta. Én ezt értem, de a Göbelzi göbbe, propaganda az egy konkrét célszolgált. Szol, Itt pedig azt látjuk, hogy van egy manufaktúra, vagy van egy cég, amely megrendelésre annak függvényében, hogy éppen mit rendelnek meg tőle, olyan tömegbefolyásoló eszközöket gyárt, amiben egyébként nem hisz, de akár csak egy Volkswagen-t elad. Azért a kettő nem ugyanaz. Így van. De de, hát, hát, az egyik gondolod, mélyen hit abban, amit tett, a másik pedig egyáltalán nem hisz benne, de pénzt kap érte, és pénzért bármit. És most ugye beszélhetünk a cipőkanálról, mert végül is az, hogy a Finkelsteinék az a cipőkanál, de az a hatás, amit elérnek, azzal már mégis csak Illetve hát az, aki ezt megrendeli, aki ezt végül is országszerte, mint a spórát hagyja szétszoródni és örül a következményének miközben egyébként nem azt mondom, hogy normális ember, mert mit nevezünk normális ember? Normális ember nem örül annak, hogyha valaki tudatilag azért befolyásolnak, hogy valakinek a... mert ez valójában egy ilyen pseudo-hipnotikus állapot. Igen, hát először is ö, ö, egy, nem vagyok róla meggyőző, de olvasgass Göbbelsz naplóját, Goebbelsz azért pontosan tudta, hogy mikor és hol hazudik, hát nem volt, ugye egy rendkívül felkészült, és rendkívül okos ember volt. Kettő, az se biztos egyébként, hogy, hogy fontos lenne, hogy mit gondolnak a manipulátorok, hogy ők hisznek-e benne, vagy nem hisznek benne. Tehát ha, ha téged lelő valaki, és, és, és azt mondja, hogy azért lőtt le, mert megölted az anyát. végül is ne, a te szempontodból teljesen mindegy, hogy, hogy ő ezt csak hitte, vagy valóban így volt. És a harmadik, és azt ez a legfontosabb, a manipulációs technikákat valamilyen szinten mindenki alkalmazza. De például Finkelsen, amikor alkalmazta ezt Amerikába, abban a tudatban és olyan körülmények között alkalmazta, hogy a, ő szenátorának a konkurense, szintén rendelkezett, esetleg nem egy ilyen jellegű, esetleg, esetleg sokkal sofistikáltak. Hát igen, sofistikáltak. ezt mondani, hogy pech, nálunk ez nincs. Na jó, de ez, ez egy minőségi különbség. Ez egy minőségi ez egy különbség, minőség... de az, aki ezt a módszert alkalmazza, a maga gátlástalanságával nem kell, hogy azzal törődjön, hogy akit egyébként befolyásolni akar, a közeljövőben szer tud -e tenni olyan szerre, amely egyébként hatékony lehet, adott esetben, mint egy gyógyszer az ő manipulációjával szemben. Nem, csak a társadalmaknak az állapotára az dönti hatása van Németországban, és ott van az AFD, az Alternatív Németországért, amely, amely ö, szintén szívesen alkalmazna és alkalmazza is mindazokat a módszereket, amelyekről itt most beszélünk. Csak az a kis problémájuk van, hogy nincsenek egyedül a pályán, és éppen ezért ö, a német társadalom... Ö, ha nem is teljesen immunis velük szembe, de mindenképpen meg tud küzdeni az ő hazugságaikkal, vagy, vagy mindenfajta fajta Ebben a szempontból egyébként. biztos, hogy rossz a hasonló, de kicsit olyanok vagyunk, mint akik egyébként a szegénységükben arra vállalkoznak, hogy akár az egészségük kockáztatása árán is gyógyszerkísérletek alanyaivá váljanak. Ez talán ma a legjobb mondatom volt egész nap. Hát én azt hiszem, hogy a helyzet ennél egy kicsit rosszabb, mert Ugye egy társadalom és egy ember, az, az azért két különböző dolog. És ha egy társadalomban végül mennek olyan folyamatok, amelyek hosszú távra meghatározzák a mozgását, a mozgás irányát, a lehetőségeit, és itt tulajdonképpen ez a legfontosabb, a lehetősége, az, az, az drámai. Tehát amikor elmegy egy valaki, emigrál Magyarországról, akkor nem azért emigrál okvetlenül, mert, mert az adott helyzete éppen, nagyon rossz, vagy nagyon... ő a lehetőségeket. De Gábor, ez, a, előtt, ez de az... az egyik legegészségesebb reakció arra, amiről beszélünk. Ahol büdös van, onnan kimegy az ember, ha nem tudja azt megszüntetni. Igen, csak az a baj, hogy, hogy ezzel, ezzel még büdös, egyre büdösebb lesz. Nézd meg, Ö, most, most két most különböző, különböző dologról szél, beszélünk. Szélünk most arról beszélünk, hogy egyébként egy bizonyos helyzetet egyéni, vagy társadalmi szinten hogyan lehet megoldani, ha egyáltalán jól analizáljuk, vagy diagnosztizáljuk azt a helyzetet, amit kiinduló pontként veszünk. Én csak azt akarom mondani, hogy az igazán nagy baj nem az, hogy most milyen kormány, politika, vagy nem tudom mi van, vagy hogy, vagy, hogy mire költi a pénzünket, a, illetve hát, de ez a nagyobb baj a kormány, hanem az, hogy milyen lehetőségeket teremt, vagy zár be, esetleg örökre. Tehát mondok egy példát, ha én lerombolok valamit, az soha többé nem fogom látni, ez nyilvánvaló. Ez azért nagyon Ö... érdekes, mert ma nem ugyanezen dolog kapcsolat, de Elsimon László beszélt arról, hogy hogyan lehet rombolással építeni, rombolni, majd építeni. Ez az akadémikusokkal kapcsolatos vitában jött, ahol a rombolást értettem, az építéssel nem kaptam választ, de látod, ez ma már más Na most nagyon jó, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ö, beszéltünk az elején Göbbelsz doktorról. Ez, ez, ez az ő, ő elmélete volt. Egyébként hasonló, meg kell, egészen más szinten és egészen más ö, alapelvekből kiindulva. A kommunista mozgalomnak is ez volt a lényeg. A múltat végképp eltörölni, ugye, Rabszolga, hadd indulj velünk. A Göbbelsz egy kicsit másképpen nézett ki, de az közös volt, hogy az, ami van, azt meg kell rombolni. Na most... A lerombolásban az is benne van, hogy az, akiket rombolok, azoknak az igényeire, érdekére, vagy életére esetleg nem vagyok tekintettel. Az egy más világ. Na most nem tudom, hogy szeretnél egy olyan világban élni, ahol valaki azt mondja, hogy én nekem van egy jó ötletem, ezt én Rímának tartom, és ennek érdekében most például kiírtom mindazokat, akik ezzel az esetekkel. Ne, ne, nem, nem, nem, ne, ne, most kivételesen te vagy a fiatal, tehát nem kell ilyen bonyolult példa. Én arra emlékszem, hogy amikor az Amerikai Egyesült Államokban én vezettem, és nem tartottam be a követési távolságot, arra onnan jöttem rá, hogy az előttem lévő autó megállt, hagyta, hogy elmenjek, és elindult mögöttem, és ez még egyszer, vagy még kétszer előfordult, és egyszerre csak rájöttem arra, hogy az illető ennek nem tetszik az, ahogy én egyébként, ahogy ezt Magyarországon szokták mondani, rátapadok. Tehát egész egyszerűen azt mondom, hogy a, az alkalmazkodás és a változtatás lehetőségét azért egészen szélsőséges eseteket leszámítva nem lehet kizárni. Az egy másik kérdés, hogy te bizonyos szituációkra hogyan reagálsz, beleértve, hogy egyáltalán mennyire akadsz ki azon, hogy ilyen szituáció egyáltalán előállhat. Na de mondok valamit, az a, az a társadalmi közeg, ami Magyarországon kialakult, azok a, a fölpiszkált érzelmek, azok a gyűlöletek, azok szerepet játszanak abban, hogy amikor egy hasonló citáció vagy Magyarországon, akkor egy anyázás lesz, esetleg valami összekocsanás lesz belőle, e, míg, míg a, a, a, az az amerikai azt mondta, hogy Nekem ugyan igazam van, de, de fölmértem ölem reálisan, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ez az őrült, aki rám tapad, elmegy és, és nem veszélyeztet engem. És nem az a feladatom, hogy meglesz Igen, csak hát ugye két különböző közegről beszélünk, és ezeket... Egybevetni lehet, de egyszerre alkalmazni nem. Én nem véletlen mondtam, és szerintem kevés jó diagnózison volt, de ez azok közé tartozik, hogy Magyarországon szándékosan volt, és van egy olyan irritáció, amely irritációt arra használ fel a hatalom, hogy... E, e, maga a nép a saját irritációjával legyen lekötve, miközben nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy ennek az irritációnak a megszüntetése érdekében véletlenül, vagy szándékosan, de sokkal inkább véletlenül tényleg rálépnek arra az útra, amivel ezt az irritációt meg lehet szüntetni, beleértve le azt a hatalmat, amely ezt az irritációt létrehozta. Magát az irritált közeget látom, és azt, ahogy az emberek egyébként vakaróznak, ott is, ahol viszket nekik, ott is, ahol nem viszket nekik, létrehoznak egy általános diszkomfortzónát, amely teljesen uralja a terepet, és amelytől szabadulni alapvetően úgy lehet, hogyha az ember kikerül belőle, már pedig annak a halálon kívül a legegyszerűbb eszköze az elmenetel. Igen, hát visszatértünk ez visszatérünk a manipuláláshoz. Valóban van egy, van egy ö, kormány által ö, generált, sőt, megfizetett manipuláció. Ez a manipuláció tökéletesen megfelel annak a célnak, hogy ezt a kormányt hatalmon tartja. Már kis probléma, hogy ezáltal a társadalom olyan hálapotba kerül, mint amit te is te ecseteltél, és nem hogy nem érzi jól magát, hanem Egyszerűen egy beteggé válik, egy beteg társadalom lesz, amely képtelen egymással magával kommunikálni, és azért ezt is tegyük hozzá, ennek megfelelően abban a világban, ahol azért egyéb ö, ö, impúzusok is érik a társadalmakat, lemarad. Tehát egy vil, egy, ez, ez, ezért mondom, hogy a lehetőségek tűnnek el, ez a borzasztó. Tehát nem az a borzasztó, nem az az igazán borzasztó. Mindig lemarad, arra, a mi, komolyan, lemarad a miben? Lemaradunk abban, hogy, hogy ebben a globalizált világban ö, valami először is ö, gazdaságilag, társadalmilag, egészségügyileg ö, minden szempontból fejlődjünk. A, ez a világ másút már, már egészen más ö, ö, alapelvek szerint kezd működni előállnak olyan dolgok, olyan helyzetek, amikről mi nem is álmodunk, és amelyek, amelyeket mire észrevesszük, már, már elrobogott mellettünk a vonat. Azért nézd meg, itt van ez a kis észtország, amelyik, most nem, én nem ismerem igazán csak, amiket úgy felületesen olvasnám róla, amelyik olduk szegény minden szempontból, már úgy értem, hogy se ásványk se semmilyen nincs, rácuppantak a, az internetre, rácuppantak az elektronikára, rácuppantak a az internetes ügyintézése az egy internetes állam, amelyben gyakorlatilag minden, minden ebben, az, ebben a körben mozog, mind, minden, minden működik így, valószínűleg ott is. Ő lehet, hogy miközben értem az összehasonlítást, ebben az esetben, amiben meglehetősen magunkba vagyunk zárva, függetlenül attól, te Magyarországban, vagy én pedig Magyarországon, van-e értelme az összehasonlításnak, hiszen az, amiről te beszélsz, az egy olyan, ahhoz egy olyan tudati állapot kellene, amiben az emberek ebből az állapotból kikerülnek, hozzátéve egyébként, hogy az itteni állapotok is azt bizonyítják, hogy azért egy fejlődő gazdaságot még ilyen állapotok között is fel lehet tartani, hogy milyen egészséges arányszámokkal, azt nem tudom, mert ehhez nem értek, de maga egyébként az egész, nem a döglődés irányába mutat, de ahhoz, hogy amiről te beszélsz, bekövetkezhessen, ahhoz egy olyan feleszmélésre volna szükség, amelynek jelenleg az ellenkezője történik, a még mélyebb hipnotikus állomba való merülés. Vagy a hipnózis ellen egy olyan küzdelem, ami nem biztos, hogy a felébredéshez vezet, a feltételes módot egyfolytában hangoztatom. Jó, hát persze. Tehát, ugye, mit, akkor vegyük, vegyük a, a kedvenc lovát, ugye, a kormányzatnak a, a a migráció többek között azért áll elő, sok egyéb mellett, mert ma már minden gambiai, vagy szenegáli, vagy nem tudom milyen polgár kezébe, bármilyen szegény is esetleg az éhalállal küzdködik, és, és, és évi 500 dollárból próbál megélni, de ott van a kezében a mobiltelefon, amin pontosan látja, hogy milyen világban élek én, te, meg mindazok az európaiak, akik ugyan nagyon különböznek egymást, az ő szempontjából egy paradicsom. Na most, ugyanakkor Magyarországon abban az irányban, te most azt mondod, hogy bezárkózunk, tehát, tehát pont azt mondod, hogy, hogy Magyarországon a, a, a tudatot meghatározó dolgok nem az, hogy milyen a világ külföldön, nem az, hogy milyen a világ maga, nem az, hogy milyen lesz a világ, ez a legfontosabb, hogy milyen világ felé megyünk, hanem Mindenfajta ilyen pót, ö, pót dolgok. Igen. Tehát azért, hát azért előbb-utóbb az emberek beveszik. Hát azért kórházban mindenki eljut valamikor. Ö, beteg talán mindenki lesz valamikor, és azért ott, ott azért drámai dolgok vannak, és, és ezek nem lesznek jobbak. Ezek nem lesznek bizonyos jobb, de emberek, előre lehet igen, betíteni. Igen, de az emberek a, a kórházban nem azért mennek, hogy ott vécépapírt találjanak, hanem hogy orvos találjanak, és orvost még találnak, és az, hogy... Mi? Tesszük. Mi? I, és ez az orvos ma már órákat el azzal, hogy recepteket ír, és mindenfajta dolgokat gépel, mert nincs neki asszisztens. Tehát em, em, ez, ez, ez, ezek, ezek nem olyan... Egy a... idő után van egy pont, amikor, amikor, amikor tose a... omlik össze I, egy egészségbe. Igen, de pontosan erről van A Licska azt mondta, Lengyelország a példa arra, hogyan lehet süllyedni a krízis után. Én szeretnék azon a ponton lenni a társadalmi mint De ezt ő de... nem most mondta, ezt még jóval korábban mondta. És így van, én, én értem, mire gondoltam, az, Én azt mond, nem gondolok, ez egy idézet volt. Uh, én azt tudom neked mondani, hogy uh, bármennyire hihetetlen, azon a szinten is van élet, ahol egyébként azt, gondol, azt gondoljuk, hogy méltatlan és folytathatatlan, de mégis van és az a felvilágosító munka, amit te végzel, bármennyire is az emberek érdekében való, könnyen lehetséges, hogy mégsem talál követésre. Ez, mind összefüggésre, ez összefüggéssel van egyébként arra, ahogy ez az egész létrejött, de az embereket akaratuk ellenére nem lehet felvilágosítani, és hogy ez a felvilágosulási folyamat, ez milyen időt vesz igénybe, mennyire gyors, és mi mindenre vonatkozik, hát erre mind a kettőnk élettapasztalattal rengeteg példát szolgáltat. Igen, de azért itt azért azt kell mondjam, hogy azért a, a magyar ö, tudat most jó nehéz a társadalomról, mint egészről beszélni. Van egyfajta kettőség, mert azért azt szerintem senki se hiszi, amit, amit amikor ugye Lázár kiárt Bécsbe, hogy itt nem lehet élni, és sokkal jobb az élet Budapesten, vagy, vagy, vagy Békés csabám vagy, vagy szerencsen. Ezt azért Magyarországon szerintem nagyon kevesen hiszik el, még azok is, akik, akik soha nem jártak Bécsbe, már csak azért sem, mert ugye közben meg azt mondja nekünk a, a, a hivatalos propaganda is, hogy hú-hú, hogy már majdnem elértük Ausztriát. Ez azért, azért nagyon érdekes, elért. amit mondasz, mert a példa azt mutatja, hogy homlok egyenest ellenkező üzenetek mégis összeállnak úgy, amit azok a vegykonyhában állítanak elő, akiknek a cikkéről te az imént beszéltél meg a beszélgetésünk legelején. Ez egy tudomány, amely képes teljesen összefüggéstelen dolgokat is összehozni, és amellyel kapcsolatban mi a saját felvilágosító munkánkban úgy tűnik, nem jutottunk el oda, ahova egyébként a szarkeverők eljutottak. Jó, hát ennek, ennek nagyon konkrét, tehát nem metafizikus okai vannak ennek, például az is a oka, hogy, hogy ö, én egy nem tudom milyen hallgatottságú rádióban ö, beszélek, és nem a, a Kossuth Rádióban, ahol pedig 33 éven keresztül vérelt volt. Tehát, ö, ugye, és, és sokan vannak még így, és ez, ez, egy, ez egy tényező. Tehát akkor, amikor te csak azt hallod, hogy a te szomszédod egy gazember, és, és a másik szomszéd, aki szerint ez nem így van, ugyanez elmondja, de, de csak a kocsmába, ha van még kocsma, de másút nem mondhatja el, akkor valószínűleg a véleményed a szomszédodról eh, inkább negatív lesz. És hát ez, ez, ez sajnos így működik, ezek elég egyszerű összefüggések, eh, elég, elég primitív eh, messzicsek primi, eh, mennek át elég egyszerű módszerekkel, de ezek hatékonyak, más dolog, megint mondom, hogy, hogy ugye hosszú távon mi van, mert hosszú távon azért e, e, e, e, itt tényleg ez a hosszú távok lerövidülnek. Tehát e, korábban, korábban az volt, ugye a, a kénysznek volt egy híres mondás, amikor arról pagadták, de mégis hosszú távon mi lesz a gazdasági lépésnek. De mert, nézzel, hosszú távon mindannyian halottak. Igen, is ez gondolom. De, igen, de, de ma ezek a hosszú távok nagyon lerövidültek. Tehát Korábban generációk éltek ugyanabban a, ugyanolyan körülmények között, generációknak volt ugyanaz a normarendszerük, ugyanaz a királyságuk, ugyanaz a országuk, szóval micsoda. Ma pedig egy generáción belül akkora változások vannak, akkora kudarcok és sikerek, amik korábban nem voltak. És itt van a baj, hogy. hogy ezért, ezért nem szabad azt nézni, hogy, hogy csak azt nézni, hogy, hogy mi van ma, hanem azt is kell nézni, hogy mit mutatnak a, a, az olyan mutatók, mint például a, a képzettség, a, a, az átképzési lehetőségek, az általános munkavállalási készség, az egészségügyi mutatók, a, a minden egyéb, mert ezek ezek Korábban ezek ilyen luxusnak számítottak, és úgy mindenki csak úgy nézegette, hogy hát igen, igen, de ma ezek a napi politika részeivel válnak, és a napi politikát meghatározák, és a napi politika azzal foglalkozik, hogy ezeket megváltoztassa. És itt vagyunk mi egy teljesen ö, helytelen mókuskerékben, amikor tényleg ilyen napi hatalmi megfontolásokból történnek dolgok, bár azért most ezt egy kicsit árnyalja, hogy Éppen ma fog szavazni az angol alsóház, a Brexitről, ami akármi lesz a szavazás végeredménye, azt mutatja, hogy önsorsrontásra nem csak a magyarok. El kell, hogy köszönjek, mert a tetőn dolgoznak, és amikor az előbb kiventem hozzájuk, akkor azt mondtam nekik, hogy 9 óra 3-tól folytathatják, és ők pontosan pontosak megnézték az órájukat, és még egy percet is hagytak nekem, és nem akarom, hogy egészen elletetlenül nőjön a beszélgetés a tetőnök való munkálatok okán. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Jó munkát a tetőn. Hát, az, oda nem fog fölvenni a mostani formában csak arra lenne jó, hogy onnan leesek, azzal persze sok mindent megoldanék. Önöktől is elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A mai nagyon kísérleti volt. Ha ezzel bárkit megzavartam, elnézést nem állt szándékomban, vannak ilyen pillanatok, ha sok van belőlük, az se biztos, hogy baj, mert a kérdés az, hogy ez egész valami felé mutat-e. De ennél sokkal több filozófiai gondolattal nem gondolom önöket ellátni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt, akkor holnap reggel találkozunk. Ha az utolsó volt, akkor mindenkinek nagyon köszönöm a lehetőséget a rádiónak, az Úristennek, a Csorbának, a Szerencsének. Nem feltétlen a sorrendben. kukat, gmail.com. Viszont hallásra. Laci, te jössz.